Софія Андрухович. Старі люди. Видавництво «Лілея НБ». Івано-Франківськ. 2008 рік. Читає Галина Шумська. Тепер, коли Софія Андрухович є незаперечною постаттю в українській літературі, виникає природне бажання мандрівки Адфонте її прози. Читати Софію Андрухович в такому випадку потрібно обово від перших повістей «Літо Мілени» 2002 рік та «Старі люди» 2005 рік Тарас Прохасько. Старі люди, коли я тебе торкнувся, я відчув, що ти досі маєш дитячий жирок. І маленький ковток дитячого подиху Робить так, що я забуваю про смерть. Аксель. Аксель, Аксель. Лео, Лео, Лео. З фільму Еміра Кустуріці Аризона Дрім. У вівторок, 3 вересня, Лука отримав запрошення на весілля. Його приніс. Оглядний поштар з розкішними сивими вусами. Більше схожий на голову кооперативу. Ні на мить, не забираючи пальця з кнопки дзвінка, він суворо дивився, як сонний Лука ставив підпис біля галочки навпроти свого прізвища. Виявилося, що дід і бабця знову вирішили одружитися. Вже, здається, в шосте. На останньому розлученні в суді дід привселюдно зарікався ніколи не зустрічатися з бабцею, бо вони повні антиподи, хоча обоє й однаково прагнуть бути в центрі уваги. І тому за жодних умов не зможуть жити разом. Весілля мало відбутися в колибі «Жовта вода» села Луквиця, 28 вересня в суботу. Зі під ліжком фанерок, ватманів і картонок, Лука випорпав а великий, майже метр на півтора, незакінчений портрет, який він малював до четвертого весілля, а потім чомусь облишив. На темно-синій канапі серед червоних, зелених і жовтих болгарських перців Напів лежала оголена і молода бабця. На підлозі біля канапи стояв опуклий глек з об'ємним оберемком білих хризантем. Лука спер роботу об стінку, а сам всівся на кріслі навпроти. Працювати над портретом треба було ще багато, але якщо по-справжньому взятися за цю справу. Без малого на місяць забути про будь-які пари, все одно давно вже про них не згадувалися, і покластися на сприятливі обставини та відповідний внутрішній стан, то до весілля подарунок буде готовий. Звісно, ще зовсім свіжий, фарба не встигне висохнути, але нічого кращого Лука придумати не зміг. Портрет він частково змалював зі старої фотокартки, зробленої дідом ще перед найпершими заручинами, частково з останньою, зробленою самим Лукою. Намальована бабця виглядала ні старою, ані юною, і навіть незрілою. Вона не мала зморщук, сивих волосин, не мала сором'язливого ніжнього рум'янця, не мала віку. Портрет вийшов такий сам собою. Лукуце це розчарувало спершу, але тепер, коли він знов розглядав забуту роботу, подумав раптом, що справжня бабця саме така. Справжня жінка серед справжніх болгарських перців. Вони познайомилися в хорі, керівником якого був бабцин тато, вчитель музики в школі, баяніст. Дідо найбільше любив пісню, як збережан до кадри, а бабця, боже мій, на що мене ти покинув. Бабця співала мецо-сопрано, діду ж баритону. Їхній хор виступав у міській філармонії кілька разів на рік, постійно брав участь у конкурсах і фестивалях.